studie wat handel oor die boek Besalms soos aan ons gelever heer Dominique Gustave Opperman van die gereformeerde kerk is alle 50 kry ons te doen met een ander soort goddeloose en dit is die een wat voorgee, die een wat wat heigel, heigelaars diegene wat binnen die kringen van die Heere beweeg maar wie se hart nie daar is nie, wat uiterlik deelneem aan godsdienst maar nie waarlik die Heere ken nie. Bid saam. Ons Vader, Vader van ons Heere Jesus Christus, en al sy Heerlikheid, en al sy Heiligheid, en al sy Oprechtheid, Hy wat die getrouwe beleidings afgeleed en daarbij gestaan het, ons aanbid is die driemaal Heilige God ons dan bid u vir die genade wat ons het in die heilige gees, om ook dier middel van hierdie psalm, dit te openbaar wat in ons levens verkeerd is, dit wat in ons levens nie voldoen aan u heilige wet en hierdie heilige standaard nie. Ons bid dan dat ons dan ook met die lees van hierdie psalm, nie aan ander mense sal denk nie, maar aan ons En ons dankie daarvoor, ons dankie dat jy die woord tot ons bring en dat jy ons nie net maar gelos het in ons toestand van hy gelarai en dubbele spraak nie. Vergewe ons dan, Hemelse Vader, ons bid het in die naam van ons Heere Jesus Christus. Amen. Salom 50 het die opskrif die ware godsdienst, dit is een besalm van Asaf. Die goede van die goede, die Heere, spreek en roep die aarde van die opgang van die son af tot sy ondergang toe. Uit Sion, die volkomendheid van skoonheid, verskyn God in lichtglans. Onze God kom en kan nie swyg nie. Vier verteer voor sy aangesig en rondom hom storm dit geweldig. Hy roep na die hemel daarbo en na die aarde om sy volk te oordeel. Versamel my ginsgenote vir my, hulle wat my verbond by die offer sluit. En die hemel verkondig sy gerechtigheid, want God staan gereed om te oordeel. Hoor my volk dat ek kan spreek, Israël, dat ek jou dit kan inskerp. Ek is God, jou God. Oor jou offers bestraf ek jou nie, en jou brandoffers is altyd dier voor my. Ek hoef uit jou huis geen stier te neem of bokke uit jou krale nie. Want al die wilde dieren van die bos is myne, die vee op die berge by duisende. Ek ken al die voels van die berge en wat roer op die veld is van my. As ek honger het, sal ek dit jou nie sê nie, want die wereld is myne in sy volheid. Sou ek vleis van stiere eet of bloed van bokke drink? Offer dank aan God en betaal jou geloftes aan die allerhoogste en roep my aan in die dag van benauwdheid. Ek sal jou uithelp en jy moet my eer. Maar aan die goddeloze sê God, Wat vertel jy nog my inzettinge en neem jy my verbond in jou mond? Terwyl jy die tig haat en my woorde achter jou werp. As jy dief sien, dan geval dit jou by om en jou deel is met die echtbrekers. Jou mond laat jy los in boosheid en jou tong vleg bedrog. Jy sit en praat ten jou broer, die sien van jou moeder beskimp jy. Hierdie dinge het jy gedoen en so ek swyg, jy dink, ek is net soos jy. Ek gaan jou straf en jou dit ordelik voor oorstel. Verstaan dit toch oof Godvergeters, so dat ek nie verskeer sonder dat iemand red nie. Die een wat dankoffer eer my en die een wat op sy weg ag gee, hom sal ek die heil van God laat geniet. verse van hierdie psalm wat eindelijk nog in een sekere sin steeds die centrale thema's van psalm 1 neem. Daar is twee soorte mense op aarde die wat met God spot en die wat sy woord ernstig opneem. Twee soorte mense en tot dis ver in die psalm sê ons nou Dikwils gehoor van die godeloos is, hulle loer op die kerk, hulle loer op Godse se kinders, hulle probeer om hulle te laat strykel in pooikie, hulle probeer om hulle in vangnette te vang, hulle probeer om hulle gesig van die aarde af te verweider en daarmee saam die naam van die God wat hulle dien. En dan is daar een hele paar psalms wat dan sê hoe die gelovige daarop moet reageer maar hier in psalm 50 kry ons te doen met a, met een ander soort goddeloose en dit is die een wat voorgee, die een wat wat huigel, weet ons beleidende die Nederlandse geloosbeleidnis by name, maar die bybel self uh, noem gedierig die huigelaars, diegene wat binnen die kringen van die Heere beweeg maar wie sy hart nie daar is nie, wat buiterlik deelneem aan godsdienst, maar nie waarlik die Heere ken nie. So hierdie psalm hoor dan eindelijk saam met die professie. Dit is nie een van die normale psalms nie. Mens sal hierdie type van gedagtes dikwels in die professie vind ons kan maar kyk hiervan Jesaja af en verder sien ons hierdie type bewoording dikwels. En die Heere met hierdie mense, so leer ons in die profesie gaan met hulle oordelik omgaan, met ander woorde hy gaan sy oordeel oor hulle bring die oordeel wat oor die hele wereld kom dit leer ons hier, dit begin by die huis van God en ons lees dit in soveel woorde in Petrus sy eerste brief daar in die vierde hoofstuk hy sê, want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God En as het eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorzaam is? So dit is, dit is die verskrikkelike waarheid. God kan nie die, die wereld daar buiten, die goddeloose wereld daar buiten onder sy oordeel bring as hy nie eers sy kerk onder oordeel gebring het nie. En dit is een belangrike saak, dit is so belangrijk in hierdie psalm dat God die Heere roep die aarde en hy roep die hemel as getuie van dit wat hy gaan doen. Een uh, uh, uh, baie, baie gewichtige saak, dit is die ander, ek wil amper sê, die ander uh, uh, dinge in die skepping wat naast die mens die belangrijkste is. Ons lees in Deuteronomium 4, uh, waar die Heere alreeds waarski, die verbondsvolk alreeds waarski. Vandaag neem ek die getuies, jemel en aarde, teen julle. Ek neem die jemel en aarde as getuies teen julle. So lees ons in Deuteronomium 4 vers 26 en van waar doen hy dit, hy doen dit ook van binnen sy kerk, uit Sion die volkomendheid van skoonheid, dit wat die Heere as perfect sien dit wat die Heere as perfect hier op aarde gemaakt het uh, door uh, sy teenwoordigheid daar met die ark in die, in die oud testament maar dan met, sy, met die Heere Jesus Christus met sy komst hier op aarde daar die heilige gemeenskap, daar verskyn God in een lichtglans en het sy licht skyn na buiten en hy kom en hy kan nie swyg nie, hy sal hy sal praat en hy sal oordeel wanneer hy praat kom daar vier voor hom uit en rondom om storm dit geweldig. Ons dink kan reeds aan, aan die Heerese verskyning daar in Exodus 19, wanneer die Heerese wet gee, uh, so verskrikkelijk uh, dat niemand aan die berg kan raak nie, dat die volk van Mooses sê, Mooses praat, jy lieverster met God, ons, ons kan nie na by omkom nie. So verskrikkelijk is hierdie oordeel. Maar, amal sal daaraan deelwees. Versamel my ginsgenote vir my. En in hierdie, in hierdie context kan ons amper sê dat ginsgenote uh, uh, sarcasties bedoel word, want daar is heel wat van die mense wat daar versamel word, wat nie werkelijk sy ginsgenote is nie. Hulle wat my verbond by die offer sluit, met ander woorde, Exodus 24, Mooses het die boek van die verbond geneem, hy het voor die oog van die volk gelees, en hy het gesê, alles wat die Heere gesprek het, sal ons doen, en daarna luister. Met ander woorde, hy het hulle self verbind, tot hierdie verbond. En die Heere praat nou met hulle. Die Himmel verkondig sy gerechtigheid, God staan gereed, om te oordeel, hoor my volk, dat ek kan spreek, dat ek kan oordeel, en, let een bykie op in die volgende klompie verse, dat die eerste tafel van die wet, daar die eerste klompie geboeie, tot, uh, tot die vierde gebod, dit kom nou hier in die orde, Godse heiligheid, Godse uh, uh, uniekheid, die uniekheid van sy naam, die, die besonderse posiesie wat sy eredienst inneem, en so meer. Ek is God jou God, hoor ons daarin, Ek is die Heere jou God wat jou uit Egypteland uit die slaafhuis geleid het. en dan sê die Heere, ek bestraf jou nie oor jou brandoffers nie, ek sien dat julle die godsdienst formeel onderhou maar dan voeg hy daarom by, ek het dit nie nodig nie, ek hoef uit jou huis geen stier te neem of bokke uit jou krale nie. Die Heere het nie die offers wat ons in skynheiligheid bring, het hy nie nodig nie. Ons Spring nou na die Nieuwe Testament toe daar in die boek Handelinge, Handelinge 4, waar ons van Ananias en Safira lees, wat een uh, uh, uh, offergave gebring het, hulle die meeste daarvan vir hulle terughou, maar hulle het vir allemaal vertel, dit is die volle som van, van uh, dit wat hulle vir die Heere wil bring, en vir die gemeente, voor die gemeente wil neerlee, en ons weet wat met hulle gebeur het. Nou, nee, uh, So die gemeente is nie besig om met die offergaves God een gins te doen nie. Uh, wanneer mense, dikwels kerkmense, hoor jy, hulle sê, maar ons moet daar maar ook ons deel vir die Heere bring, of ons, het, ons moet ons deel vir die Kerk bring, of iets van die aard. Hier sê die Heere in Pesale 50, ek het dit nie nodig nie. Ek het, ek het nie nodig nie Al die wilde dieren van die bos is myne Psalm 24 lees ons Die aarde behoort aan die here. En die volheid daarvan En die wereld en die wat daarin woon Het hy, het hy die offergaves nodig Wat ons uh, in onoprechtheid bring Wat ons uh, bring uh, Dikwils maar net om gesien te word Of om herkend te word Of om met ris gelaten te word Dier die kerkse Amstraars Die hele wereld is, my, is myne in sy volheid. Ek het nie die bloed van stiere nodig nie. Maar op rechte hart, offer dank aan God en betaal jou geloftes aan die Heere. Dit wat jy beloof het met jou uh, boek, beleidnisaflegging, dit wat jy beloof het, daar met jou doopbelofte, daar wat jy beloof het as Amstraar, daar wat jy beloof het voor die Heere in jou hyweliksbevestiging en so meer, beloof en betaal dit en doen het met die oprechte hart en met vreegte in jou hart en roep my aan in die dag van benauwdheid, nie al die ander afgoede in jou leven nie, roep my aan in die dag van benauwdheid en ek sal jou help maar aan die goddeloze sê God wat vertel jy nog my inzettingen, neem jy my verbond in jou mond, met ander woorde jy gaan op een valse manier uh, met die belijdenis om en met uh, alles wat jy beloof en alles wat jy voorgee en dan noem my een paar voorbeelde, as jy dief sien dan geval dit jou by om, met ander woorde uh, dit plaat jou nie eindelijk nie, en jou deel is saam met die echtbrekers Dit is een verskrikkelijke verskrikkelijke oordeel en nou sien ons hier kom die tweede tafel van die wet, kom hier ter sprake Jou deel is saam met die echtbrekers, met andere woorde as daar mense is in jou gemeente wat saam bly, as hulle kinders saam bly, dan hinder het jou nie, as daar mense is in, in, in die kerk wat sodomiete is, dan plaat het jou nie en hulle kan selfs maar in die ambte ook dien en selfs ook hulle eie verwrongen, hiewelike aangaan, jou, jou deel is saam met hulle, jou mond laat jy los in boosheid, en jou tong vlecht bedrog, want jy het jou, jy het jou gedraai tegen die God wat oordeel, en jy verkondig nou ander God, jy denk ek is net soos jy, jy is toegeflik, jy is geen nie om wat om jou aangaan nie, jy is vol liefde, En jy dink, God is maar ook maar net soos jy. En dit is natuurlijk een groot probleem, ook in baie kerke vandag. Hierdie dinge het jy gedoen, en het jy gedink, ek so swaig. Het jy gedink, dat die Heere dit nou maar net sal maar los, en dat hy een vriendelike papie in die hemel is, dat hy een liewe Jesus is, of wat ook al. Ek gaan jou straf, en het ordelik voor oe stel, so sê die Heere. Verstaan dit toch o Godvergeters. Dit ander woorde, hulle is nie so seer die spotters wat ons het in Psalm 1 nie, maar hulle is deelgenote van hulle, want hulle het vergeet wie God is. Hulle het vergeet dat hy een God is wat oordeel en dat hy een God is wat amal, wat sy naam uh, valselik aanroep, dat hy hulle uh, tot verantwoording sal roep. Vers 23, die een wat offer, hy moet my eer. En die een wat op sy weg agge, hom sal ek die heil van God laat geniet. Ons dink in die prachtige vers hier aan die einde van die boek Jesaja waar die Heere sê dat hy sal agge op diegene wat bewe vir sy woord, met ander woorde, wat hom ernstig opneem en wat die vrees van die Heere ervaar soos alle ware gelovig is die tot nog oor alle eeuwe ervaar daar die Heilige ons zag vir die driemaal Heilige God en vir sy Eredienst.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 kan u geris verdoem in die opperman kontak by 083 650 218 ek herhaal daar nommer dit is 083 650 218 ontmoedigd is om te vergaan ek wil jou zien in het heil in, in en ik verpas nie zo wat